Jeg ja, hej mig, Bakhmann, øh, vi sidder her i mit kontor. Jeg er Ane Ørgaard Bramstorff, som er præst her ved og Kirke. Og vi sidder her, fordi øh, du har sagt ja til at komme og være med til en lokal næstekaffe, som vi går her og laver. Og, øhm, og ideen bag det, det er egentlig, at vi bare sætter hinanden i stævne og ser, hvad der sker. At vi begge to kommer uforberedte til samtalen og lader samtalen mellem to mennesker er vokser i de forgalinger, der nu kommer. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at du har lyst til at blive med Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder som sagt Maj Backmann. Jeg bor lige her med udsigt til EO Kirke, og har fået en lidt stærkere tilknytning til kirken her, da jeg mistede min søn for to år siden. Jobmæssigt så har jeg arbejdet med kommunikation altid, og jeg har også arbejdet endnu mere intensivt med formidling af nogle af de her lidt svære emner de sidste to år. Ja. På grund af vores sov. Ja. Mm. ja. Og det var egentlig det, der fik os til at møde hinanden. Det var på grund af sorgen, over det, der skete med din søn. Mm. Øhm. Har du selv lyst til at fortælle lidt om det? Eller skal jeg fortælle lidt om det? Fordi det er en af grunden til, at vi har lært hinanden at kende. Jamen, jeg kan godt fortælle lidt om ham ja. til, til en start. Ja. Altså Martin, som han hed, han blev 16 år og led af angst de sidste det er rigtig svært at afgrænse, men i hvert fald 4-5 år i sit liv. Og havde rigtig svært ved, ved skolen, og havde rigtig svært ved at få ord på de problematikker, han egentlig sloges med. Samtidig med, at han også havde en kæmpe varm sjæl, og en masse humor, og en masse sjov og blade, som, som lyste ud af ham. Når det var, at der ikke var stillet de der formelle krav til ham, som vi gør i vores samfund. Så han endte faktisk med at klare sin folkeskole afgangsprøve rigtig fint. Men da der så ligesom var et nyt krav til ham om at må starte på enten din klasse, som han skulle, og en videre ungdomsuddannelse, så valgte han at tage sit eget liv. Og det har selvfølgelig været en gigantisk... Øh, øh, ...reven tæmmet væk under os som familie, og hvor vi har, har brugt tid på at lande et nyt sted og finde ud af, hvad for en familie vi er nu. Ja, en kæmpe katastrofe. Ja. Og det var der, jeg havde dig, fordi jeg er præst og... Og vi mødte hinanden hmm. øh, i de omstændigheder. Hmm. Og, øh, og jeg har faktisk aldrig kendt Martin sådan. Jeg har ikke haft ham som konfirmand eller sådan på den måde været tæt på ham. Men fordi at I, øh, I og også hans klasse og, og faktisk andre mennesker i sorgen har fortalt så meget om ham, så føler jeg nærmest, at jeg har kendt ham i levende livet. Ja. Og, øh, og lige så snart du siger sådan, altså sådan det, når du fortæller om hans sådan glæde og den måde, han var på, også når han havde det godt, så, så får jeg masser af billeder også alle de foto, jeg har set af ham, øh, af altså den her finurlige dreng. For eksempel kan jeg huske, at han kunne sådan sidde, altså det, det, det glemmer jeg simpelthen aldrig, at han, han var øh, kunne sådan opøve, han havde en utrolig kropsbevidsthed, og han ja. kunne sådan sidde i sådan nogle formationer, øh, i total balance, som om ja. han var en fugl eller sådan ja. noget ja. andet. Og han, også hans måde at være på trampolinen på, den og frigjorthed ja. samtidig med, at han var og badede et angstfyldt øh, selv også til tidligere. Ja. Jeg tror, at han havde et stort indre liv, og, øh, og masser af følelser og fornemmelser. Det kunne være svært for ham at sætte ord på dem, men så brugte han måske sin krop nogle gange til at, at lade det ud, som på en eller anden måde fyldte ind i ham. Ja. Selvom det ikke lige kom ud gennem ord, så kunne han lave de her kropslige ting strække ud og lave nogle sådan formationer og, og lave nogle sindssyge spring på trampolinen, fordi han ligesom fandt en balance i at bruge sin krop på den måde, tror jeg. Ja. og også, altså det fandme, hvad jeg har gjort, den der, altså sådan en kreativitet, eller sådan, nu siger du det rent indre liv, mm. men, men også det der, at noget skulle ud på en eller anden måde, ikke? Ja. Og, og hans tødsfald har i hvert fald fået mig til at tænke rigtig meget over, som du siger, hvad, hvad vi som samfund stiller af krav til hinanden mm. i det hele taget, helt generelt. Og selvfølgelig, øh, altså til børn i særdeleshed, ja. men også, altså indfanger vi egentlig, eller indfanger det lidt forkert ord, men, men øh, forstår vi at møde øh, menneskers evner egentlig, altså sådan rigtig set? Altså er vi, er vi alt for snævre i vores vurdering af, hvad der ligesom er vigtigt? Det er i hvert fald noget, vi har tænkt meget over efterfølgende, både mm. som hans forældre og storebror sikkert også, og, og lille søster måske en lille smule, som nu er på vej ud i de her valg, som man skal tage som ung menneske, at vi var også selv fanget ind i den forældrerolle, hvor hele påvirkningen omkring skolesystemet og, og vores eget sådan, mønster for, hvordan man lever et godt, hvordan man får et godt liv, det er at komme igennem en eller anden form for ungdomsuddannelse med indvikling på at vælge, en eller anden form for videreuddannelse med indvikling på at lande et eller andet sted i en karrierevej. Og bagefter er de værdier faldet, ret, måske ikke faldet fra hinanden, men blev udfordret på det kraftigste. Ja. Fordi hvad skal vi dog med det, når man er 16 år? Og ja. når man ikke har livet mere, ja. så er det helt omsonst, at vi har brugt så meget energi på at uh, få ham til at passe ind i en ramme. Ja, i stedet for at sætte ham fri. I stedet for at sige, øh, ja. hvad kommer han med? Ja. Hvad, underbygge den værdi, han har bare som menneske. I stedet for, at man ligesom i virkeligheden kun har værdi ved at være en produktionsenhed. Ja, en, der skal ind på en ungdomsuddannelse, så han kan komme videre på en voksenuddannelse, så han kan skabe værdi for samfundet. Ja, i stedet for, at et menneske har en uudgrundelig værdi i sig selv. Ja. Jeg tænker så tit på, også fordi, at Martin døde som 16-årig, og jeg kan simpelthen meget, meget tydeligt huske, at jeg troede, at jeg skulle være som 16-årig, fordi der sang jeg sådan en ungdomsbane. Ja. Og jeg plejer at sige det på den måde, at jeg troede, at jeg skulle være sandsag omkring. Ja. Og det er meget sene i forhold til, at det er i hvert fald ikke blevet, og det kunne jeg i hvert fald heller ikke blive. Men ens, det siger jo noget om min selvforståelse, for jeg anså egentlig mig selv sådan for et altså fint modent menneske med selvinsigt, og alligevel havde jeg altså ingen pejle på, hvad der skulle ske i mit liv. Så, så det er jo både noget med, at unge mennesker, hvad er det egentlig, vi tror, at de kan tage stilling til? Ja. Sådan, altså, hvad er, vil vi selv kunne det ja. honorere, og vi selv kunne, kunne honorere den evalueringskultur? Altså, jeg vil nødigt skulle evaluere, evalueres så ofte Nej. Øhm, af nogen, som egentlig har lidt myndighed over mig. Ja. Altså, hvis mine ledere skulle, skulle evaluere mig så ofte, som vi egentlig gør øh, i, i vores skolesystem. Ja. Ja, så er så i en alder, hvor som jeg husker at være 16 år, at alt er vendt rundt og på hovedet ind i kroppen og sjælen og tankerne i forvejen, og, og man er begyndt at forstå lidt om de her store spørgsmål, der er i livet, at hvor kommer vi fra, og hvad skal vi med det hele? Altså, på, ovenikøbet, på det følsomme tidspunkt stiller vi faktisk utrolig høje krav til, ja. at de skal lægge en plan for deres liv. Ja. Jeg tænker over det meget nu her, fordi øh, vi har, har jo lagt konfirmationerne her hen i senesommeren. og sådan i folkemonden, der er det at blive konfirmeret jo at tage stilling til kristendommen. Altså tror jeg på Gud og vil jeg have, altså er, krist, altså, er kristendommen den rigtige tro, det er sådan ligesom det, vi, vi, vi synes de unge mennesker skal tage stilling til. Og jeg har altid tænkt, at øh, jeg synes det er fuldstændig vanvittigt i store byrde at lægge på. Egentlig næsten et hvert menneske, fordi de spørgsmål er simpelthen for store, og i hvert fald på unge mennesker. Jeg læste jo hele teologistudiet, uden nogensinde at blive spurgt, om jeg troede på Gud. Hmm. Og den frihed, at jeg ikke simpelthen skulle afklare mig for det her, det, det er grund til, altså i hvert fald en af grundene til, at jeg kan være præst i dag. Det er fordi, jeg hele tiden har vidst, at, at der er simpelthen nogle spørgsmål, der er for store til, at mennesket kan tage stilling til dem. For hvem er vi, at vi, altså at vi ved, altså for eksempel om Gud er til, men man kan også trække det ind, længere ned og sige, hvem er vi at, vi, at vi skulle kunne vide noget som helst om vores fremtid, når vi er 13, 14, 16 år. Ja. Så på en måde er der lidt en parallel til, ja. øhm, jeg går jo og tænker over, hvad jeg skal sige til de her ja. unge mennesker, ja. til koordinationsdalen, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi får taget lidt af vægten fra vores skuldre i forhold til, hvad vi egentlig kan tage stilling til. Det synes jeg er Ja, interessant Det er faktisk en af de ting jeg ville spørge dig om. Kan du, er der sket noget med den tro i de år du har været præst? Så er den, men er men du tvivlende du, ja. eller er, det, er, er du mere grundfæstet i, i en tro nu? Altså, jeg tror faktisk jeg svarer både og. fordi man kan sige, altså, jeg var, før jeg blev præst, altså jeg læste faktisk hele studiet, mm -hmm. hvor jeg troede jeg skulle være højskolelærer. Måske endda, fordi jeg tænkte, at jeg tror ikke rigtig nok. Altså det kunne godt være, der er mange, der siger det til mig, at vi tror ikke rigtig nok. Og det tror jeg egentlig, jeg kan genkende fra mit mm. eget liv. At jeg ikke sådan, altså jeg er ikke født ind i at skulle være præst. Altså jeg har ikke en helt stor lang sligt eller sådan. det. Ja. Så der er nogle spørgsmål, jeg skulle finde ud af undervejs i studiet. Og, og der var det meget skældsættende for mig faktisk at få løftet det. Åh, altså jeg fik sat min egen tro i perspektiv. At jeg tror som et menneske, og et menneskets tro altså er bare utrolig svingende. Og øhm, altså lidt som vinden, der blæser. Altså, øh, ja. Og på den måde ikke, altså næsten sige, ikke er et troværdigt vidnesbyrd på noget som helst. Så på den måde så har jeg fået meget stor respekt for tvivlen. Mm. Øhm, så på den ene side kan man sige, at tvivlen på en måde fylder mere. På den anden side, så vil jeg sige, at øh, fordi jeg har en utrolig forankring i, at sådan er det at være menneske, så bliver tvivlen næsten også et udtryk for tro, eller tro og tvivl hænger tættere på hinanden. Tvivlen er ikke noget, jeg er bange for. Mm. Og så oplever jeg egentlig at falde mere og mere til ro med min tro, ja. øhm, og til ro med min tvivl. Øh, nogle gange jeg tror, det er Luther, der siger, sådan at øh, jamen, man kan jo ikke engang bede fadervor uden ligesom at få tankeflugt eller glemme den eller et eller andet. Altså, hvad er vores mulighed for sådan at lave tros udsavn eller sådan en altså for at bruge sådan gamle ord? Men ja. det vi er, vi egentlig er ret dårligt til det. Ja. Altså sådan, fordi så kommer vi i tanke om, at vi gerne vil være ledebrød, eller. Altså, ja. Ja, jeg ja. tankerne flyver jo også det. Ja. Men en ting, jeg er blevet meget forandret i, det er faktisk sådan... Øh, Værdien af at være sammen i gudstjeneste og, og ritualer, ja. og, øhm, og det gælder både konfirmation og hvils og og, og og også meget visættelser, at jeg synes, det er noget helt utroligt forløsende i ritualer, og, når, øhm, og i det rituelle rum, som også er bøndens rum, altså bede en bønd, som jeg gør, det er, det er også et rituelt rum, og det indeholder altid sådan en utrolig nærvær. Altså sådan, der, der ligesom, det er sådan en grænseoverskridende nærvær der sådan sætter ind i ritualerne eller, ja. så det, det fejrer tvivlen væk. Altså, mm. jeg synes det er svært at sådan stå og døve bare og så ligesom være koncentreret smærke om der er en tvivl, altså den der ligesom bort af ja. af handlingen og roerne. Så der er nogen tryghed og genkendelighed i, i de mønstre vi gentager og de ritualer der er omkring det som, ja. som giver ro. Ja. ja. Og så kan man jo man kan jo, altid, altså man kan jo ikke afklare om det så bare er noget... Altså er det bare en psykologisk sutteklud? Altså det kan det jo godt være. Altså er det fordi, at det kan jeg genkende Altså for eksempel at blive fadervor. Som jeg lært af min mor og far, og så særlig min farmor, når hun puddede mig. Hun var sådan lidt inderlig. Så hun har egentlig lært mig sådan lidt den at turde være og slippe noget ja. i livet. Men når jeg så bliver fadervor i dag, giver ja, det mig så tryghed, fordi Gud er til. Eller giver det mig tryghed, fordi det er noget, jeg genkender. Ja. Det kan vi jo... Altså det er nok, eller for mig jeg tænker jeg, at det er nok en blanding. Øhm, men jeg kan jo aldrig afklare det. Ja. Men du siger også, at, at det er tvivlen, der egentlig er, er grundvilkåret, og som er ja. tro. Fordi ja. at give sig selv lov til at tvivle, ja. er egentlig det, der er troen for dig. Ja. ja. Fordi, fordi hvis det er sådan, at jeg skal have et eller andet krav om tro, så, så som min kollega Laura, hun nogle gange siger, altså så ender vi i tros præstationsangst. Mm. Og så er vi egentlig hæmmet ja. i forhold til det. Så bliver det en angst og en frygthandling. i stedet for en, øh, en handling ja. og, og, og en ja. Ja. ja, Men samtidig har jeg også jeg, meget, meget optaget af, øh, et ord, jeg, altså, jeg går og funderer over, som jeg, altså, smukt ord, der hed, eller, som jeg kalder genklangsteder. Mm. Altså, hvad er det, der sådan åbner vores hjerte, fordi der er noget, et fortroligt rum til stede i det? Ja. Og det kan jo godt være f.eks. en fader, hvor, som har åbner det her fortrolige rum ind i simpelthen fortroligheden med Jesus nærmest ikke, og fortroligheden med min far, mor, mine forældre. Øh, fortroligheden med... Altså, nu bruger jeg ikke kæmpe ord, men sådan noget skabermærk, det er verden. sådan her værre i verden. Men, jeg tror lige med det. Ja. men det kan man jo også møde, det her møde også, når jeg går meget i Molles bjerge, for eksempel, det kan jeg også møde der. Ja. Men jeg møder det altid i kirken, på en, i en eller anden form. Ja. Det er et virkelig sted for mig. Og det synes jeg er interessant, hvad, hvad er egentlig ja. Men Og der kunne jeg så spørge dig det er noget af det, øh, jeg har lyst til at snakke med dig om og at høre, hvordan det egentlig er for dig. Det er det her med, øh, ja, hvordan hvordan oplever du egentlig kirken, bare det at bo ved siden af den? Jamen, det er der jo sket en forandring i, synes jeg. Øh, fordi jeg tror, at, at før vi mistede Martin, jeg altid syntes, det var smukt. Og, og, og altså sådan rent arkitektonisk rigtig dejlig udsigt at have. Øh, vi har faktisk bygget vores fus om, så der førhen var der lukket op mod den her ende, og nu kan man se kirken, når man øh, slår gardinet op til min datters værelse om morgenen. Det synes jeg er mega hyggeligt. Men før var det sådan en, en dejlig øh, grundpille og øh, alle vores børn gik til... Øh, på, der var et år, hvor en gik til konfirmation en gik til minikonfirmand, og en gik i bibben. Og, og det var bare sådan... Øh, der er bare sådan et... Dejligt og hyggeligt og noget, der forener og EO og noget, som alle børn kan deltage åbent i på deres egne præmisser. Og der var det ikke så meget noget med, med de store spørgsmål at gøre for mig, måske. Mm. Men efter at vi mistede Martin, der har jeg også åbnet mig mere, fordi... Øh, du kunne måske godt kalde det sådan et... Øh, hvad var det, du kaldte det lige før? Et tilsnytningssted? Et genklangsted, et genklangsted. Altså når jeg for eksempel går hen til hans grav Og står på kirkegården Og kigger op på kirken Så tænker jeg jo meget mere øh, kan, jeg, kan jeg være i kontakt med ham her På en eller anden måde Hvor jeg tror egentlig at den tanke Havde jeg været rimelig afvisende for Før han døde ja. Men nu er jeg nødt til at sige Jeg er nødt til at være åben for det ja. For jeg tænkte hvis jeg er nødt til at være åben for det, det Så misser jeg ud chancen for faktisk at være i kontakt med ham, hvis han nu ja. lægger mærke til, hvad jeg går og foretager mig. Ja. Tænk, hvis jeg så, var så stedig, så jeg ikke sagde noget til ham, fordi ja. jeg ikke troede på det. Ja. Æh, og dels den, den det det stemning, med. jeg kan komme i ved at gå her på kirkegården, men også simpelthen ved at komme i kirken. Jeg har jo i hvert fald før corona kommet mere i kirken nogle gange, bare for netop at mærke den der elgamle stemning af noget, der gentager sig, og noget, der er roligt, og noget, der er er som det altid har været, uanset hvad der sker. Men på samme måde kan jeg også få det, hvis jeg står nede ved havet, for eksempel. Ja. Og lige meget, at det er helt forkert, at tingene er sket i en rækkefølge der i vores familie, så er der noget, der, der er større, og som gentager sig. Og som i det perspektiv, hvor jeg bølger slår ind, og hvor at kirken gør det samme år efter år efter år, så betyder at den forkerte rækkefølge at have taget sig ud i mit liv mindre. Ja, ja at selve din linje er... Ja. Det, du har oplevet linjer, det, jeres familie har oplevet ja. linjer, at det faktisk bliver øh, sat i et helt andet perspektiv af, at hvis vi nu jeg, jeg er jo presse, jeg ikke til en stor men altså af evigheden. Ja. ja, det er, lad os sige, øh, 70 år for skudt. Ja. Martin, du er 70 år før, han skulle, men ja. hvad er 70 år i? i evighed, eller i øh, takt med, hvor hurtigt øh, hvor mange år bølgerne har slået ind mod ja. havet, og hvor mange år kirken har gjort, som den har ja. det kan jeg bruge det til ja. og, og det her med at gå på kirkegården er også noget med øh, men der er jo hyggeligt altså, over på øh, skov og græs hvor massen ligger er der jo faktisk rart at være. Det er utrolig smukt og fuglesang og grønt. Og der er fredfyldt. Og, øh, ja. jeg, er ikke, jeg er ikke bange for det. Okay. Altså, jeg er heller ikke bange for selv at dø. Og det, er jo så, det er jo så den anden grundeksistentielle ting, man kommer til at tænke på. Fordi hvis man er et guldomligt sted, ja. hvad er det så, der holder os væk fra at stræbe efter at komme derhen? Ja. Selv? Ja. Det var egentlig mit andet emne, jeg havde med til dig. Fordi jeg har jo rigtig meget at være glad for her i livet. Jeg har en datter, som kommer om lidt. Jeg har en øh, stor søn, som er godt på vej øh, i livet og øh, er under uddannelse, og jeg har en dejlig mand. Så at få hold på det her med, er Martin et guddommeligt sted. Og hvordan skal jeg være med at komme derhen? Ja. <laughs> Selv. Ja. Altså på nåd tænker det igen Altså, på de store spørgsmål er der jo aldrig en svar, og hvad hedder det. Og jeg ved heller ikke, hvad det er et svar overhovedet, ja. for, men jeg kan prøve at sige noget ind i det. Mm -hmm. øhm, det ene er, at jeg tror for mange, og i hvert fald også for mig selv. Jeg har mistet mine forældre, og jeg har ikke været ude som tabid. Altså, jeg har mistet mine forældre som voksen, så, så, men, jeg har, men jeg har mærket det faktisk ved, ved alle dødsfald. Sådan alvorlige dødsfald i min egen øh, nærekreds. Mm at det åbner en verden ind til efterlivet. Yeah. Øh, og, og jeg kan godt lide kristendoms måde at kalde det paradis og, himmel, og altså det der Han havde sagt fluffy noget. Mm. Fordi lige snart man prøver at skrive det er, så kommer det jo igen fuldstændig til kort. Yeah. Men, men på en måde er et dødsfald utrolig hårdt, fordi døden, døden lukker den her virkelig hårde dør lige i smassen på os. Ikke? Yeah. Altså virkelig tungt. Yeah. Og på den anden side er der en eller anden... Jeg synes faktisk, jeg mærker opstanden simpelthen næsten i det moment. Så i det samme er der en eller anden åbning mod det evige. Ja. Men et mentalt åbning mod det evige. Ja. Altså at Gud er til, for at tale det i mit sprog, at Gud er til, og at han tager vare om os, også når vi er døde. Ja. Og så kan man sige, er det det indeholder jo en længsel efter samhørighed med dem, man har mistet. Mm. Og som livet går, så kommer der jo altså flere og flere derover, yeah. ikke Og på den måde kan jeg godt forstå, at man som 90-årig virkelig har i på en måde, yeah. fordi, at, øh, fordi det er der ens liv er, yeah. hvis man kan sige det sådan. Øh, jeg kan selv godt lide det altså, i, øh, i øh, postberetningerne, i nogle af evangelierne, der står der det her med, at Jesus han er gået i forvejen for at være til Galilea. Ja. Altså det, at han går i forvejen. Det billede af, at, at dødens rum som et, som et uhyggeligt rum er brudt. Ja. Og at der er en, der er gået i forvejen. Mm. Og en række af mennesker, altså der, der er sådan noget forkløbende i det, ja. øh, som er smukt, ja. og som er lyst. Og som er... Øh, jeg næsten til at håndtere på en eller anden måde, at, at det kan vi tro på er godt. Ja. Og alt smerte er væk, at, at Martin ikke har angst. Mm. Altså på den måde er jeg utrolig smukt. Ikke? Ja. Øhm, men det, at nogen går i forvejen, det betyder ikke, at jeg skal komme nu. Nej. Ja. Og så kommer jeg simpelthen til at tænke på, øh, på breden liv, jeg ja. kender. Ja. ja. Kan du huske, hvad det er med de to brødre? Hvad der sker med dem? Ja. ja. At det ender med, at det ikke er tvivlbagt, der egentlig er en syg, ja. og forventer egentlig selv at dø hurtigt. Ja. Men Det er Ståborn, der dør ved en ulykke, fordi han ja. springer ud med lillebror på ryggen. Ja. Og, øhm, og så den der forfærdelige tanke om at, at skulle leve uden ham, ja. øhm, som storebrorne jo har gået med som frygt, fordi han har frygtet at miste sin lillebror. Ja. Men vores Ståborn har fortalt, at i Indenangiala, hvor de kommer hen, de skal altså ikke tænke på, for sådan er tiden slet ikke. Nej. Så han sidder bare der og fisker, ja. og så kommer storebrorne. Ja. Og så er det jo omvendt, at lillebror der midt i kirsebærhaven, eller hvor det er, ja. møder sin storebror. Ja. Og der synes jeg, at der, der, der, der har du set Narnia-film, og jeg har læst Narnia, ja. er, fordi de har jo det samme i forhold til, at tiden ligesom er en anden. Ja. En evighedsfornemmelse fornemmelse af at tiden må være noget andet ja. end en tidslig fornemmelse af tiden. Ja. Øhm, Ja, så, så, så, så afstanden er på, på mange, mange måder minimeret. Ja. Øh, ligesom du også mentalt jo på en eller anden måde bryder den afstand, når du samtaler med Martin, åbner der for ham. Ja. Øh, det er det samme i bøn. Ja. Øh, hvis jeg beder Gud tage sig af mine forældre, så, så er vi i samhørighed ja. i det, og det er helt på tværs af det. Ja. Når du når du øh, får lyst til at spørge, og du er velkommen til at sige nej, for det er jo live-optagelser, så man kan jo komme ud i alle mulige kroge. Men, men når du har samtaler på Kirkegård, er mm. det så mest samtaler rettet altså til Martin, eller er det samtaler, der også har en eller anden form for guddommelig aftager, eller hvad modtager? Altså, eller hvordan oplever det? Det er en eller anden... Det tager afsæt i Martin, men, men der kan godt være noget noget større med i samtalen. Altså noget med, at jeg håber og bliver til, at han bliver taget så godt af, og han er set, og måske er han sammen med nogle af de slægtninge, jeg har, der er døde for tidligt, og som han ikke har mødt her på jorden. Så der kan, der kan godt være sådan et element af, af den der sammenhængskraft, jeg vælger at være åben for, at der ja. kan være øh, og det sted, han kan være. Men noget af det er også sådan mere direkte rettet mod den accept, som jeg er nødt til at arbejde med hos mig selv, ja. at ligesom give ham den han accept af, at han har gjort det, han har gjort. At han i hvert fald ikke skal have det dårlige over, hvad han har gjort. For det ja. må have været det eneste rigtige, der var at gøre for ham ja, så på det tidspunkt. Det at en øh, altså tilgivelse af det, han er ja. i, og, og en frisættelse, simpelthen, ja. til, at, øh, at, det, det, øh, at det skal han ikke bære på sit år. Nej. Og samtidig skal han heller ikke tro, at han ikke er savnet. Så det er jo ja. det er sådan nogle af de der konflikter, der er i mig selv. Ja. I forhold til det, han har gjort, at jeg nogle gange siger til ham. Når jeg, og det kan jeg ikke så godt gøre hjemme på samme måde. Det er noget, jeg gør det på kirkegården, synes jeg. Ja. At øh, til, jeg vil ikke have savnet til at forsvinde i sådan en ren accept af, at det gjorde du så, og det var dit valg, og det var ligesom ja. om, du valgte øh, 10. klasse. Men, men han må også hvis han kan forstå det. Forstå, at jeg har valgt at acceptere det. Ja. Jeg synes, Ud, uden at det fjerner mit kæmpe sav til ham. Og mit kæmpe kærlighed til ham. Ja. Og det er jo de... Altså på en måde... Altså det er noget af det, der gør, at jeg kan blive... Det er noget af det, jeg synes, at kirken er utrolig stærk. Eller kirkegården. Eller, og sikkert andre kan opleve det i deres kultur på samme mm. vis. Altså det har jeg helt respekt for. Men, men noget af det, det religiøse i hvert fald har med at gøre, det er der, hvor der er modstand, hvor tingene ja. ikke går op, ja. og hvor man ja. bliver nødt til at sige virkelig stort og mægtigt både og. Ja. Øhm, og det kan vi på en eller anden måde, i særligt sprogligt i vores almindelige liv, der er vi bare så vant til at sige enten eller. Ja. Øhm, enten tror du på Gud, eller så skal du ikke konfirmere. Altså, du, mm. Det er den samme måde at tænke på. Ja. Hvor livet er jo bare, hvis vi virkelig tager det alvorligt, sindssygt meget mere komplekst, yeah. fordi nu bliver det utroligt tydeligt i forhold til Martin, fordi han er, fordi han er været bort fra dig, yeah. og fordi I ikke kan have dialogen. Yeah. Men på en måde er det samme bevægelse, når et barn køder hjemmefra, ikke? Yeah. Jeg vil gerne sætte dig fri. Jeg vil gerne være sammen med dig. Yeah. Hvordan balancerer jeg det? Eller ældre altså forældre? Yeah. Hvordan hjælper jeg dig, samtidig med at respektere din egen forvaltning af dit, dit liv? Yeah. Og også gerne vil have hjælp af dig, hvordan har vi samhørighed? Altså egentlig det der med samhørighed og afstand. Det. det øh, nu kommer til at tænke på. Øh, på øh, altså den der historie med Abraham, der skal ofre sin søn. Mm. Øh, som er bare den, en af de absolut vildeste historier i, øh, i Bibelen. Men den handler altså lige præcis om det. Øh, det, det, det kirkegård, der sådan, øh, beskriver det der med, han. han han læser den samtidig ind, hvor han læser den sammen med en kvinde, der, der ammer sit barn og på en måde skal vende barnet frem. Ja. Den bevægelse, først så klipper vi navnestrængen. Det er ligesom nødvendigt for, at vi kan vende til i verden, ikke? Ja. så det, det er sådan til at gøre. Ja. Den anden bevægelse, den er på en måde lidt unaturligt. Ikke? Hvornår skal et barn egentlig vendes frem? Ja. Hvornår kan det klare noget selv? Og ja. hvornår er det brug for, for tryghed? Ja. Og det, det følger os, ja. uanset alder. Jeg tror også, man har den samme fornemmelse, hvis man har et barn på 60. Ja, det tror så ja. er det ikke? Ja. Og selvfølgelig bliver det når et barn bliver reddet væk, så bliver alting så utroligt tydeligt. Ja. Det bliver simpelthen for større. Ja. Helt vildt. Ja. ja. Og, og så er der jo også det, at... Som, som det her med, jamen, jamen... Jeg skal sætte pris på alt det, der er i livet. Jeg har prøvet at lave mig selv sådan en slags huskeregel om, at... Det kan man jo ikke på den måde kontrollere, hvor meget noget fylder, men han må ikke, Martin må ikke komme til at fylde mere end de levende børn, jeg har. Ja. I, min, sådan, I mit liv og min tilværelse og mine tanker og hvad jeg kredser om. Ja. Fordi jeg har så meget, der er godt. Ja, og noget, der, der kræver din kærlighed direkte. Ja. ja. Så det skal du også have. Eller de, skal, de skal også modtages. Præcis. Ja, det, det forstår jeg. Og det er jo også... Igen kan man sige, at det er jo også et dilemma i forhold til bare at have flere børn. Altså det er jo den store skræk, et, jeg tror, det er forældre i hvert fald. altså Det, det er jeg snakket mest med kvinder om, men det er sikkert også for mænd. Altså det der spørgsmål, når man får nummer to barn, kan man elske? Altså hvor meget kan man egentlig elske? Ja. Så den der sådan. Øh Forvaltning af den kærlighed, ja. den, den følger jo hele vejen. Og den ja. har jo også været en del af det, I skulle forvalte, at Martin levede, fordi det er også en del af at have er syg, der er syg. Ja. Der er syg. Ja. At, at, at har særlige omstændigheder, det er jo, hvordan undgår man, at det tager al opmærksomheden i ja. ens familie? Hvordan sørger man for, at, at ja, det er en kæmpe udfordring? Og den er ikke væk, fordi Martin er væk. Nej. Fordi nu er det så bare sovn og savnet af ham, der kan komme til at tage overhånd nogle gange, hvor jeg skal huske, at jeg har meget glæde mig over. Ja. Og jeg skal faktisk også være parat til at rumme, når, når vi andre børn er rigtig kede af, af savnet og sovn efter Martin. Ja. Så, så yes, den balance den måde, er egentlig ikke blevet, øh, blevet nemmere <laughs> eller, eller mere simpel. Det nej. er den faktisk ikke. Nej, måske endda for ja. Fordi Også fordi sovn... Altså, sorg tager jo så meget opmærksomhed i vores liv, ja. og den, den er jo, altså sorg, man kan godt, som du sagde, Frederik, man kan prøve at efterstrebe og styre noget, ja. men når soren virkelig kommer, er den jo fuldstændig unkontrollerbar, ja. og så tager den jo den opmærksomhed, den tager, ja. og den tid, den tager, ja. og så kommer der, så falder det til ro, og så kommer der en ny bølge. Ja. Og så har lyst til at slutte samtalen med Martin, ligesom vi startede den. Øhm, så er det lidt i at ærevære hans mene på en eller anden måde. Øhm, det ved jeg ikke, om du også har lyst til, om vi kan finde et eller andet. Øhm, jeg, jeg synes, der er noget, på en måde er der noget, lidt, måske ikke det sammen med det, du siger med tid. Altså, hvad fylder et menneske? Mm. Hvad er et menneske? Jeg kan huske, at min mor døde, så sagde min far Vi har fået det, vi skulle have ja. Og det var utrolig modigt sagt af ham, fordi vi ville jo bare have mere ja. Det hele hjertet skreg efter mere ja. Men på en måde, så skal et menneske ikke have været på jorden ret længe Før det giver rigtig meget af, hvem det er ja. Og så vil man gerne have mere af det, men, men, men hvor har man fået meget? Ja, der kan man måske også tale om, netop, at man også godt kan tage den øh, tilgang her på jorden, at tiden ikke er kun er kronologisk. Yeah. Men at der var et helt fylde i et menneskeliv på 16 år. Yeah. Fordi vi fik så meget af ham. Yeah. At det også var jo et liv, uanset øh, alderen, uanset den kronologiske alder. Ja, yeah, at det var et fuldt liv. Og at det liv jo også, uanset tanker om evighed og paradis og himlen, eller hvad man, efterliv, hvad man nu vil kalde det, så genererer det liv stadig også, at det kaster ligesom liv af sig ind i livet. Ja. Øhm, det er selvfølgelig også tit blandet også med sorg, men det er også nogle gange glæde. Altså sådan en rendyrket glæde, ikke? Ja. Øh, for eksempel, når jeg tænker på det der med hans... Altså, jeg kan ikke huske, hvad det var for en sang. Jeg kan sådan huske ham, øh, hvor jeg sådan beskriver han sang i køkkenet. Øh, sådan en glad sang. Det ved du, hvad det er, jeg tænker på. Øh, det er jeg ikke sikker på nej, jeg kan bare huske, at I det jeg tror faktisk, det, det var en søster, der fortalte det men uh, skidt vi være med det men det der med, at man bare at jeg kan bare huske, at da vi snakkede sammen dengang da, um, det der med, at vi også kom til at grine midt ja. i det meget, meget tragiske ja. midt i kæmpe sov og fortvivlelse og, og jo fuldstændig sådan et hurkul der bare åbner sig, fordi sådan er det jo i starten ja. men, men at øh, man simpelthen kan sidde der og skralde og grine, ja. fordi Hans liv kaster liv, altså. Ja. Og det er et smukt eftermærke, ja. som mennesker har. Det er dejligt at tænke på. Ja. Ja. Er det ikke et godt sted at slutte? Det synes jeg. Ja. Tusind tak for, at øh, du vil komme her og åbne dit hjerte og øh, lade mig gøre det samme øh, og have samtaler, hvor vi, ja, hvor vi tør at stå at i det åbne rum sammen og, øh, og åbne os for hinanden. Til tak. Det var næste kaffe for den gang, vi håber snart at komme med flere.